was taller than the tallest building in Quebec And I was higher than the highest dead watching Star Trek It was my very first drink When I stop and think about Growing up in a sink It makes me laugh, it makes me blush keeps me hoping for your touch. I wanna talk, I wanna kiss, and I wanna think about embarrassing moments like this. Hello. Yeah, ja, I'm hello. Jerry. Yeah, ja, ja, I'm hello. Uncle Leo. What are talking? No, how did you do it? But he's practically fine då så nej eller han kör dem lite snett utåt ja. och Hello. Hello. Och en sång Det har jag kul. Hur kom de på det? Ja, ja. liksom, Vem var som tog den, den grejen att, att han ska jämtjära så ja. och så ska han hålla i armen på på Jerry också. Ja bra. Jag lyssnade på lite grann på vad heter det? Sista handvårdresa på vägen hit. Ja. Du är pärvade förra året. Och det är jäkligt bra det här skrocket När han börjar då per, Nu har jag kollat på gitarrer Och så ska han köpa gitarrer Han bara snackar om att han flyttar upp till olika rum Ja just Han kanske ska ta ner, och ska ta ner Gibson, Les bål Till, ja. till sovrummet Och att han ska köpa Nej, vet nicht, där Våningssäng Och, ja. och så så lång tid i natt Han kan inte köpa några ett gitarrer Det är inte ekonomiskt att det inte får plats Utan det tar så lång tid att söva På Och nattar dem ja. Ja, Alltså, ja. Men det kom fint. Ju, Det kommer ju, kom ju en ny resa innan, Eller innan ja. Sen jag, Jöga, jag Fick meddel för Jöga Att han noterade ju att Att på resan Att eh, vi pratade inte Det var inte så mycket snack om koncern liksom, Nej inte mycket vis, nej. Och sånt Det var liksom bara plump, och Vad tyckte du Ja lite psykadeliskt Ja, ja. Lite syk, ut vildig gräs Ja du tyckte inte det Det var grej men du noterade att, att fylle nivån kanske inte var tillräckligt för Det var ju inte att spinna iväg, sp spinna loss buggy Nej, det varte det väl inte Men nej, mera, det var trevligt var Mera att stä, mera ställer på Man fick ju vara med, trehänigheten mm. Avnjöts Ja oh, vad fin, oj oh, fin var Och att du var lite ölkugg Ja, men det är lätt. Ja. Jag men så likgilt. men man kanske ska ha ett avbrott på, på ett halvår till <laughs> vilket. Ja, drickning är ju november, november, december januari norrförrådet. Ja, fyra månader Kan du svara plats för det Ja, fan, Gefer. ja en stad i Eriksberg är det för 90 kronor Extra stort. förra gången trodde, vi hade ex så kom jag på att man skulle haft med det är Blondis X-offender. Om man är låg på första plappan som heter så. Då mm -hmm. tas med ex, inte EX. Nej. Ja. Mm. Jag skulle aldrig få... Nu har vi väl bara fyra, fyra kvar. Jag tar... Jag tar tre. Ja. I. Nej, du skojar. Äh? Hade vi I kvar? Ja. Underbart. Det är läppet. Yes. Ja, det är Nej. enklare. Enklare <laughs> än x Jaja, ah, vi får se. Man brukar få x och y häfta varandra. Hur har du jobbat? Mm. Eh, vill du börja eller? Ska jag börja? Jag kan börja. Mm. Ordet ynnest. Vilket innebär riktigt det är nog positivt. Så. Ja, vilken yndest. Man är vilken... tacksam för Vilken här. Mm. Man... Det är lite gammal svensk. Ja, det är det. Jag har sagt det några gånger men det är inte yndest. så ofta. Nej, det är bra. Vi var på eller på skolan. Och så var vi nått tillfälle att med en annan personal. Och så stod vi vänta på någon och så kom något barn och så frågar han om någonting och så sa jag, men jag väntar på... Jo, vi var i, i matsalen och så var det en som inte hade kommit torka, så då var någon som gick och hämtade han. Och så var det en som, som skulle sitta där och så, så, så frågade han liksom, ja, om man kunde sätta en som har glömt och, och torkar. Så vi står och väntar på vederbörande. Mm. Och du kan äh, det är bra att man slänger in sådana gamla ord. <laughs> ynneska, absolut. Ja. Den ska jag ta. Oj, vilken ynneska. Jag får sitta bredvid dig. Ja, till, ja det, till det. Lite. Ja. Eh, Tio. Så har vi Yggdrasil. Ja, just det. Så är jag uttalare rätt. Ja, tror jag. Y Yggdrasil. Jag vet faktiskt inte. Jag måste göra en liten check bara och se exakt vad det är. Eh, vem i den nordiska. Historien det var. Bra att du hörde. Jag kan du ju men jag vill inte säga det. Nej. Kunde det vara det där stora trädet? Jo det var det. Världsträdet. Yggdrasil. Mm. Lärad eller Mimers träd. Mm. Det var det stora livsträdet ja. Inte dumt. Nej. Till plats. Nionde plats. Yngström. Klas sky Yngström Sky High. Sky High. Var, tog de, var tog de vägen? Jag kan ju säga att eh, eh, En av mina kusiner i Göteborg Hans dotter Är gift med sonen till Klas Yngström okay. Så när de hade, när de hade de vägen. Och när de hade bröllop så, så jammade han Och så spelade <laughs> han och Claes Yngström Tillsammans på bröllopet tycker man inte av Björn. Kör det någon lite blues? Active. Jo, men han, Claes Yngström, var väl eh, Sky. High. Ja, Sky High, Sveriges Jim Hendrix. Ja, ja, vi kan lämna det. där, kan lämna, <laughs> lämna det där kan lämna det. på Vi kan lämna det här. Nia så har jag uttrycket eller ordet ymnit. Ja, mm. det lärde mig på från AT att här är det ymnit förekommande med snö. Snö, ja, nu är det... Det snöar ja det vara... ymnigt ja, Någonting mycket ja. Ungefär som det kommer bli hamburg Oj, här var det ymnigt förekommande med öl ja. <laughs> Oj, vad, vad ymnigt förekommande var med rumsvarm i det här I ditt hotellrum En tel ju att eh, Det verkar vara dyra öl i Danmark så Per nämnde att Det var ingen budgetöl Det sa han eller? Ja, Kostar <laughs> kostade 80 kronor Nej vad var jag jag ja vad det. Den. På, på jag köpte, det så det. Vad köpte han för det? Jag. Ja. Jag lyssnar. Ja. Det var för största <laughs> det. det 80. Nej, det. Just nej. nej okay. men det vi var ute och, och alltså 40 typ, ja, okej, okay, men ja, 40 1,5 om 60 spänn. Ja. ja, det är inte så farligt nej, han måste ha köpa han han nöjer sig inte med en och dyrare gippa Ja ja, ja, ja. Lokal gippa. Mm. Okej, okay. då är det jag. Mm. Då kör jag Jonex. Vad heck? är det då? <laughs> What the heck? Känner du säga det? Nej. Nej, det är tennisracket. Och Det finns sådana här. Alla i övriga spel som spelar tennis kör de med Jonex ett tag. Det är ju både Hans-Jansson och jag. Ja, jag kan ju säga Hans-Jansson. Ja, för att det var en. På den tiden fanns det ju inte så mycket raketar. Man det, var jag var på Forstor stod... och köpte raketar. Ja, typ. Men den här, kiden, han var engagerad med Modoteko och så beställde han hem Jonix-raketar. Han hade en deal. Japanska raketar och sålde till alla ux tennisspelare Kände mm -hmm. han hackat. Jonix. Jonix. Bra. Mm. Det... Eh, Åttonde plats. Jag är... kommer i u den, här den gamla hand, handbollsmetropolen det? Ja, de hade väl två Två handbollslag från Ystad tror jag Rasmussen eh, Asmussen var ju från Ystad Å43 Det är Lund Aha. Det hette typ Ystad CF och IFK Ystad och sånt okay. Men Bastyr Asmussen var <laughs> grann bort Vi var ju i Ystad några gånger För en tiotal år sedan mm. eh, Och Jo ja, men just är också Wallanders hem Ja hemort. Och där hade de också De hade en sån där park, parkcafé Där man kunde få som en, en tillbringare Med eh, en sån kaffekanna Med kaffe med, med, med kaffe, mm. <laughs> med kaffe. <Mot> allt. <laughs> <Okay>. <laughs> Nu ska du Nu ska du ha haft det där Du <laughs> ja. mm. måste ha en sån där liten Pling, pling I Hamburg varje gång Någon, någon nämner det Och, Alltså, jag tänkte ha haft det i, i, i Köpenhamn. Vi alltså, får ta det i Hamburg Mm, gysta. Okej, okay. nummer sju. Yrvaken. Det är ett roligt okay. ord. Jo, det är helt okej okay att vara yrvaken. Hemma man vaknar hemma. <laughs> Men det var yrvaken på jobb. Ja, är det någon som är där? Ja, det var någon något, någon, någon gång. Man fick väcka en sovnummer liksom. uh så. -huh. Jag menar, på Yggvaken också så. Hon när Osas syren har jobbat på en här gruppboende. Mm. Den kanske jag tagit upp någon gång, Så de skrev iväg med några boende där och så. Nej, chefen. Eller förestånden. Nej, hon kunde inte föra med för hon så mycket pappersarbete att göra. Och, Allting mm. Och de är iväg någon timmen så kom de tillbaka och ringde på mm. Och man såg att de var liksom yrvaken Och så låtsas de vara liksom, var helt pigg Och så såg man Och det bästa var att man såg liksom avtryck Från överkasten på sängen På kinnen Fan vad jag jobbar hårt ja. Yrvaken ja. Ja, det bra. Då hade vi sjuan Yngve Forssells orkester vad mm. är det någonting du känner till Ja, känner jag namn Man kan inte name droppa någon låt direkt Ja, men här skulle du höra deras stora hit De hade en hit som var på Som var på Svensktoppen länge ja, nu, Det är bara reklam först här. Därför fick det bort. Ja. det var en stor hit. Ja. Absolut. Så gick det till Vilket år var det här? 70-tal. Ja, det här måste ha varit 72, 73 Så riktigt i alla fall Bra det var min sjunde plats alltså. ja nummer sex Yppig <laughs> jag tänkte jag tänkte jag tänkte man yppig. jag gjorde inte vad tänker du på då? Någonting yppigt ja, Bergstoppar ja toppar kanske det är Någonting som spetsigt är så alltså. ja lite volumiöst men lite ja kanske lite uu uu vika uu vika Bergstoppar stoppa. Ja. ja. Inte <laughs> Ja, det är bra. Föl den för det, censuren för dig. Vad säger? den på censuren. Och ja, jag försökte hitta hitta någonting man kunde, men bergstoppar hade jag inte en korv. Eller kokosboll kokosbollar då. kan vi gå över till toppiga. Åh, ja. oh, uppikt toppiga. Åh, oh, jag skulle vilja ha en en av de där uppikt toppiga kokosbollarna ni har där i i fönstret. Ja. Mm. Det är naturligtvis en, en fröker som ja, jobbar ja. eh, Nummer sex Yoghurt Ja just Yoghurt det yoghurt, yoghurt. yoghurt som Valle säger <laughs> du, Är det fler som säger <laughs> Jo men jag har sagt det nog för, för barnen brukar hära mig Så jag har säkert sagt yoghurt någon gång Vad <laughs> kommer <laughs> det att ha till Yoghurt eller blir det något så engelskt? Det blir ändå konstigt. Oh, vad heter det på engelska? Yogurt. Yogurt, ja. Oh. Humphrey Yogurt. <laughs> Helt <släkt> till <laughs> det är ett försläkt till yoghurt. Det är gott. Okej, okay, nummer fem. Mm. YMCA. Mm. Den stora hitten. Den stora hitten och det fina boendet. Du bott där nu. Första gången jag bodde i New York på det var IMCA. Lukta bys på rummet. Det <laughs> är, är det billigaste jag någonsin sett. Jämför det med AO nu i Hamburg. Ja. Är det bättre eller sämre? Nej, det... AO är väl snabbt bättre. Bitt... bättre oh, det... än AO. Alltså AO är bättre. A och är bättre. A och är bättre. Ja, det luktade inte bys i alla fall. <laughs> Nej, det var något ut. Det, det var när. Borde i USA? Nej, men då skulle min brorska komma över överhälsa på pund eller på dollar och skitdyr mm. som av pappa skulle bjuda honom över. De hade knappt råd liksom för att och, jag hade inga pengar så att, vi tog billigast möjliga. Första vi, då vi kom till New York då blev vi lurade på 20 dollar. Vi skulle ta en taxi och så körde han kanske 20 meter och så var 20 dollar. Det var ju skit mycket pengar på den tiden. man alltså hur. Alltså, ni, ni skulle... ja, vi, vi visste inte vad vi skulle. Ja, ja. Och, Och så, så, så var vi 20. bara 20 eller nej, men det 100 meter kanske. Mm. Och så 20 dollar. Det motsvarar har, kanske 700 spänn nu. Men... Ja, Känns så bara välkommen till New York. <laughs> 1984, 85. Välkommen till New York. Punks. Mm. Femman. Låten Young Americans med Bowie. Just. Där var de med på. Det de var ju på båden en gång förut. Eller det nämns. För jag tror att det var först när vi hade den här Bowie-kvällen. Mm. Var det inte ni inspela på? Nej, det kanske inte vart någon inspelning. Jo, jo det vart Det ju ja. då körde vägen ut ett halvt kilo. Ja, ja, då Ett halvt kilo äpplen. Ja, just det. Och när de sa till att vi drack ur på... på... <laughs> ja, just det. Och sura konduktören ja. Nej, men i Young America, tror jag det var bland de första Bowie-låten jag hörde. ja. Bowie. Brodot, Bowie. Bowie yoghurt. Mm. Nummer fyra. Vad skrev jag Vad hittar jag på här? Yes. Tvättmedlet. Bandet. Tiskmedlet. <laughs> <laughs> ja, diskmedlet. Nej, jag tänkte på bandet. Och det kommer jag ihåg det här. Owner of a lonely heart. Det enda. Är det dom? De? om? Men det var ju en sen yes scen, ja. Men jag hade inte upptäckt dem tidigare. Är de bra i övrigt? Det tror nej, jag jag inte har hört. Något. Det är symfå. Ja. Jag har nog gästplattar yes faktiskt. Men diskmedlet gästs yes, är ju så bra. Det är så jävla drygt. Ja. Det var det, är nej, men det du sa i reklamet. Ja, jo, men det är otroligt drygt. Jättebra. Ja, det är så ja, jättebra, det räcker mycket längre. Mm. Eh, min fyra eh, You and me sång. Ja ah. Mycket bra Det är en bra låt Ja den är Och dock... Det Är den som börjar lugnt va Always when we fight Cause you once and twice Och så bara drar igång så här Nej, det, det. Var det nyligen ja, det har på varit reklam på? var reklam på för någonting jag vet inte Bil, bil. Ja. Såg du på var på hitlåtens historia? Eller var det på det här svenska underet? Nej, svenska pop var det. Ja, ja. Han hade ju tänkt göra de där kort, lilla små grejerna, som man börjar låta med. Ja. Det hade han tänkt ha som mellanrum på på skivan bara mm. så här. och så bara göra låta. Men då blev det att den de där frängen och så. Här. Och det var ingen som tyckte det var en hit i början. Alltså inte efterfrängeln? Nej, alltså skivbolaget tyckte inte att det var en hit. Okay. Och så sen då tog det ett tag. Och sen kom du med på den här filmen. Någon film. Var det Pretty Woman? Ja, men det var en... Det var någon, någon stor... Nej, det, det var en fråkig sätt. Men det var någon sån stor film. Mm. Och, och då blev det så här dunderhet i det där var. Jag tycker det är skitbra. Ja, jag det låt. Jag läste nå någonstans... Att per Wiksten Och, och vad heter han? vad Janne Pettersson I Harald Nilsson mm. ja, men då, För båda är Ja. Så då ringde, ringde till varandra Och hade, hade de någon låt i det Och så spelade de upp Eller satt och spelade gitarr mm. För det är ju så lite, lite snarligt. Ja Ja Nej, Warmeier, var det, Vi spelade ut på Hulsry till och med jag vill gjorde det de ja. ja, gjorde och där har de körde körde uh, blister, blister in the sun uh -huh. med willem fam uh -huh. fick man lära sig att det hette uh -huh. in, inte willem fams som man uh -huh. sagt att det, där. Vet vad det betyder, fam. är för varmt tjejer fem kvinnor kvinnor ja. okay. alltså då är det med s på slut mm. Du ta en innan på alla. Kaffarna veckan kanske. Ja, och vi Ja. ju jag i medan så kollar vi på Modo Eller antingen om Modo mm. Och Modos agerar ju som liksom, Ett ord ja. Eller som vi som liksom, Ingen, eller båda glömde Yra mm. Trean Men Det är inte långt ifrån Nej Nummer tre Yrsel Yrsel mm. tänker du på då? Jag tänker att Det kan vara mycket om man reser upp i yrvaken då kan man ha ett lätt ja. yrsel. Eller man kanske har druckit två yr på Arlanda. Man är <laughs> ja. yrvaken. Eller en fylld yrsel. Ja, fyrsel. <laughs> det är bra. Är det var en, en förälder som har fått sådana här kristallsjuka? Mm. Och det är... Ja, men man blir ju... Så so, yre man, man, man tappar ju balansen. Okay. Man kan liksom bra hålla balansen. Och det försvinner. Man kan få komma till en läkare liksom, och sitta i en speciell stor liksom, och rusa till. För det är någonting jag gör som gör balansinnet balansen är inne. Fy fan. Like. Men ursäkta kan, li kan vara lite små musik. Ja, en liten, liten gömme. <laughs> <laughs> <wrong>. Rumsgömme. <laughs> eh, tredje plats. Ett hantverk. Ysta ost. Ysta. Det är bra. Ost, ysta. Men det är ysta ost. Jag vet inte riktigt vad jag gör. Är det vispa? Ysta. Fråga mig inte. Men jag, jag skulle säkert kunna, ja. skulle säkert kunna titulera, titulera mig i det till lågen. Ost, ysta. Yst, ja, ost, ysta. Ost, ytsar. Mm. Mm. Okej. Okay. Nummer två, ytspänning. Jag tycker det är fantastiskt att det inte har någon, någon likadan. Ja. Något, ingenting är än lika. Jag tänker, jag tänker på ett öreglas och så är det en ytspänning på. Mm. Skumkronan ska ligga ovanpå. Ja, ja, ja det gör det <laughs> Och <laughs> sk ligger skumkronan underst, då ligger man ju på ner. <laughs> upp genom kronan. Det stå uppe i glas. Jag är urna Och så ska vätskan ska ju vara i utspänningen under i skumkronan. Då är det ju då är det fyllt. Då är det fyllt. Till bredden, till bredden är fyll med med, med. Mm. andra plats. Neil Yang. <laughs> jag tänkte om du hade med. Ja. Men Niliang äh, är väl en. Ja. Ja, Nej, hade... tycker han, han håller eh, fantastiskt bra plats. Har du sett honom någon Ja. På, uppe på. Jo, men just. Det, han... det var ju du var på Mallis och så. Ja. Du, du ringde väl ja, just det, ja. Jag tror jag svarade, inte bara för Nej. att jag visste att nu. nu. Ja, det var faktiskt väldigt bra. Då jag jag körde mycket bara hit så. Så ibland kan man väl köra lite blandat eller Nej, för det, nya bara, ja, typ. bara nya platta inriktat så men den gången var det alltså, och Jag får Det fanns då du eller Roger som berättade att han körde den här eh, uppställningen som typ på Rust Never Sleeps den filmen och plattan det börjar som akustiskt låtarna så byggs det upp mer och mer ja. tills så kommer de här elektriska låtarna. Jag gillar den andra Jag lyckas se en på med Crazy Horse. Mm. För en fem år sedan Var det också lite Greatest hits spelning Eller var du? Det... Jo det var, det var mm. ganska, De körde ganska mycket blandat <hör> Nej men han ska jag gärna se igen han kommer mm. Mm. Nummer ett Oj oj oj Yla Var närmaste Kom Öla <hör> <hör> Märkte märk till att mina tre sista var lite så Alkohol <hör> Yrsel, ytspänning och hylla. <laughs> nu ska jag. Om är en god tid. öl så bör man yla som, var... <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> det är som. Vad heter den där eh, han i. Eh, Persitårar. <skratt> Nej, det var ju. Vad var det? Ja, men den här tuppen som gick omkring. Ja, ja. Uh... Alla i dalen. Alla i dalen. Ja, tapp ylä i några platser. Ett. Det kan bli en en hamburgrej. Yla för varje öla. <skratt> <skratt> Alla måste yla. Ja. <skratt> ja, det är bra. Ja, min första plats. Eh, etta. Yviga rörelser. Yviga <skratt> ja, rörelser. Jävligt ryckig, jävligt yviga rörelser. <skratt> ja. Det är roligt. Ja, det är uppfriskande. Kramer är li... <skratt> kan ha lite yviga rörelser. Om mm. man ska... Nämnd hoppa igen. Ja, ne... <skratt> det finns fler också. Ja, det finns ju säkert. som är roligt det finns det säkert. Ja, men eh, ja. ja. det är roligt. Det är roligt. Nu är moderen två nummer. Ja, chockigt. Ivi är det blir nästan som. Jag hade kanske sagt yvig. Det blir nästan som den lilla frun. Ja, kan säga. Mm. I. Det har I gjort. Vi har alltså, jag sa fel förut. Vi har fem bokstäver kvar. Mm. Och nu har vi två ganska svåra. Absolut. Ja, det har vi gjort. Z har tagit X. Och i. Nej, y kanske inte så svårt. Eh, jag tänkte att... Eh, jag kanske nämnt det förut. Men att om vi skriver ner till... Efter att ha gjort med bokstavsresan. Att vi skriver ner, vad heter det... Eh, fem ämnen var. På, på en papperslapp. Och så, i, när vi har sista bokstaven, då drar vi en av de där tio ämnena. Och så säger jag, det här ska jag prata om nästa gång. Ja, ja. då, då får man ju en vecka på sig och, ja. och funderar lite grann. Och, och, då, och då kan det vara allt mellan himmel och Du bestämmer fem, till det som inte säger till den, och jag har fem. Typ öl. Ja, <laughs> jo, men precis. <laughs> här är det Och så alltså öl. Yl. <laughs> Nej men, ja. Jag faktiskt får inte ta öl igen. Nej. Jag måste bara... Nej men först för så, så kommer det in, då har du tagit öl. Och sen, och sen drar vi dina andra, du är det typ Heineken. <laughs> <laughs> Heineken är <eller>, en <eller>, <laughs> <Jippa. laughs> ja. ja, väldigt stark... Yippa. Ja men det Det där var 262... 63 3. är det, ja. Mm pack them up hey. hey I had a million different t-shirts and I wore one every day hey hey hey and they had all my favorite rock stars and the two dates that they played I thought I was Cooler than cool All through junior high school And now I think My God, what a fool It makes me laugh It makes me blush It leaves me hoping for your touch I wanna talk I wanna kiss And I wanna think about Embarrassing Moments like this taller than the tallest embarrassing moment higher than the highest taller than the tallest embarrassing moment higher than the highest taller than the tallest embarrassing moment higher higher taller taller embarrassing moment